Як заєць Ошукав ведмедя Був собі в одному лісі Ведмідь Та такий дужий та лютий Піде було по лісі І душить та роздирає Все, що здибає Ліс був великий І звірини в ньому багато Та проте страх Пішов на всіх Адже так і року не мене а в цілому лісі душі живої не залишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі вислати до ведмедя посланців і сказати йому, «Вельможний пане ведмедю, що ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох і злостю роздереш і покинеш».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 як мене хоч одного дня одурити, то я вас усіх пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день ведмедові одного споміж себе посилати. Почали кидати день у день жеребки. На кого впав, той мусив йти до ведмедя. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заєць, так, що й не сказати. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він. І не змагався. Тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою, діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощались та наплакалися та наобнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. «Іде від Аллаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде заячим скоком-кроком, що біжить вітрові на здогін, гай-гай. Тепер бідному зайцеві не доскоків. Іде нога поза ногу, іде той постоює, Та все рісні сльози витирає, Та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить, серед лісу криниця кам'яна, Оцямрована, а внизу вода глибока. Стає заєць над цямреною, заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду. Та й зразу повеселішав і аж підскочив з радості. В його голові з'явилася щаслива думка, як би це йому і самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а щодуху біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі пришлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого діждатися. Голод почав йому докучати, і разом з голодом почала злість підступати під серце. «Що ж це, – ревів ведмідь, – що вони собі думають? Чи забули про мене, чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути два дні ситий? О, прокляті звірі, коли мені зараз не прийде від них страва!» то клянуся буком і берестом, що завтра скоро світ, рушу до лісу і повидушую все, що в ньому є живого. І одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір вже ведмідь не знав, що з собою зробити з голоду й лютості. В такому настрою Застав його заєць. Га. Ти. Помано, ти хлистику, ти гусячи повітря. кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? Та я тебе такого комара маю цілий день голодний ждати. Затремтів заєць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова. Та скоро тямився. І ставши на задніх лапках перед ведмедем, промовив, як міг, найчимніше. «Вельможний пане, не моя в тому вина, що так пізно прихожу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні, в день твоїх іменин, вони, ще в досвіда зібравшись, послали для тебе нас чотирьох». «І ми всі вітром пустились до тебе, щоб ти, вельможний паночку, мав сьогодні добрий бал». «Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш? І де там тих троє?» – запитав ведмідь. «Трапилася нам дуже погана пригода», – мовив Заєць, «Міркуючи, що в тому лісі нема іншого пана, крім тебе»,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 Та де тобі? Ані слухати не хоче. Я тут, пан, кричить, і я один маю на вас право, і ніхто мені тут не сміє втручатися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве, ледве, ледве я упросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе. Тепер, вельможний пане, сам поміркуй. Чи ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся і що тобі далі робити? Почувши це, ведмідь аж увесь наїжачився. Вся його злість обернулась на того нового суперника, що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який непотріб, непотрібний посмів сюди вдертися, ревів він, дряпаючи землю пазурами. Гей, зайче, зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки. Вельможний пане, мовив заєць. Це дуже могутній пан, страшний такий. Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? Зараз, веди мене до нього, побачимо, хто буде дужчий. Вельможний, пане, але він живе у кам'яному замку. І що там мені його замок? Веди мене до нього. Вже я його дістану, хоч би він сховався на самий вершок найвищого дерева. Попровадив заєць розлюченого ведмедя до криниці. Та й каже... «Велика твоя сила! Бач, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпнув і сховався до свого замку. «Де він? Де він?» – кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи нікого. «Ходи сюди і заглянь ось тут», – мовив заєць, і підвів ведмедя до криниці». Став ведмідь над цямреною, глянув вниз, аж там справді ведмідь. «Бачиш свого ворога», – мовив заєць, – «як заглядає із свого укріплення». «Я не я буду, коли його звідти не дістану», – мов ведмідь, «і як не рикне з цілого ведмежого горла у криницю» а з криниці, як не відіб'ється його голос вдвоє сильніше, мов з величезної труби. Та так, скрикнув ведмідь, ти мені ще грозиш? Чекай же, я тобі покажу. Та за цим словом ведмідь бабах до криниці, та й там потонув. А заяць Скочив щодуху до звірів І розповів їм Яким-то способом Він змудрував ведмедя І вибавив їх усіх Від тяжкого нещастя Не треба вам казати Яка радість запанувала В цілому лісі